Kiderül, hogy az iskolázottság hiánya komoly félreértésekre adhatókod. De az is lehet, hogy a nagy Breh megfeledkezett valamiről. Az északi sarton másképp van, de ki tudja ezt az egyenlítő közelében. Egy szemtelen egyén még Roni Feltonon is tesz, és az a baj, hogy még csak megpofozni sem lehet. Na de, ami késik, nem múlik. Szóba kerül valakinek az egészsége, és egy másik valakinek a felesége. Volt idő, amikor többen szemrehányást tettek olajbe egy zord és ősz hogy a régi tradíciókkal ellentétben miért tanítatja fiát európai egyetemeken. A zord és őszatja ilyenkor megcsóvált a kardvágásoktól ékes fejét, futól a karóba húzatott valakit, azután az elégedetlen törzshöz fordult és így szólt. Kedves és nagyra becsült alvezéreim, ti hitványebek, arra kell kérjelek benneteket, Legyetek kegyesek, és ne pafázzatok bele legintimebb dolgaimba. Azért, mert ti marhák maradtatok egész életen keresztül, még nem biztos, hogy ez a helyes. Fogalmatok sincs róla, mennyi előnt biztosít az ember számára, ha tisztába van a tudományokkal. Én magam csak későn kezdtem képezni magam, de higgyétek el, nagy és felemelő érzés, ha az ember tisztába van az alapvető tudományokkal. Nektek is különös büszkeség tölteni el a szíveteket, ha tudnátok, hogy Stockholm fővárosa Ankara. Vagy tisztában lennétek vele, hogy a gőzgépet egy második József nevezetű dandártábornok találta fel. Sajnos azt semmiképpen sem tudom elérni, hogy népem egy ülevész banda megtanuljon írni és olvasni. De az vesse rájuk az első követ, aki már megtanulta ezt a marhaságot. E szavak után egy, a legközelebb ügyébe eső törrel fejbe csapta hűt titoknokát, Ali mursát, majd kutyafuttába karóba húzatott valakit, és felemelt fővel távozott. Hogy Olajbej igen tiszteletreméltó, nagyon ősz és feltűnően zord atyának mennyire igaza volt, az ezen az estén mutatkozott meg teljes egészében. Ha Olajbej kabilhadai iskolába jártak volna valamikor, akkor megtanulhatták volna, hogy a jegesmedvék csak a legritkább esetben fordulnak elő Afrikába, ott is a szahara közepén, és ha már előfordulnak és csóválják is a fejüket, akkor sem valószínű, hogy fejcsóválás közben különböző átkokat morognak brötányi dialektusban, de ha már ezt is megteszik, igen ritkán foglalkoznak azzal, hogy bizonyos hitetlen kutyákra vigyázó, jóindulatú kabilőrőket megpofoszanak. E sorok írójak nem tartozik a kimondottan makacskétkezők közé, és nem tartja kizártnak, hogy azért előfordul ilyesmi manapság a huszadik században. Ha így van, akkor a nagy breh az Állatok Világa című 14 kötetes pompás kézikönyvében megfeledkezett a jegesmedvék kalandos természetéről, és fentebb említett pajzán szokásairól. E sorok írója nem tagadja kereken, hogy ilyesmi előfordulhat, de minden esetre némi kétkedéssel veszi tudomásul, és meglehetősen valószínűtlennek tartja a dolgot. De könnyű e sorok írójának. Nem ő álltört Ronnie Felton és August Smith börtöne előtt, és nem őt pofoszta meg a két lábra álló, fejcsóváló és brötányi dialektusba káromkodó barátságtalan a jegesmedve. Könnyű így a háttérből fölényeskedni. A váratlan esemény nagyon felkavarta a két őr lelkületét. Nem olyan könnyű dolog az ilyesmibe beletörődni. Azt minden esetre el kellett ismerniük, hogy a fehér bundájuk kövérállat sokkal nagyobb pofont tud adni, mint azt Józanésszel elképzelni lehet. Mert ez a pofon valóban akkora volt, hogy még annak is megrendült tőle az agyveleje, aki csak nézte. És annyira zavaróan hatott, hogy a két őrnek nem is jutott eszébe az a mellékörülmény, amelyel pedig megmagyarázhatták volna eredkívül ritka természeti tüneményt. Nevezetesen az, hogy Olajbáj egyik feleségének a feltűnően szép és szerelmetes, gazella mozgású, ősszemű és darázderekú Afzának jeges medvebőrrel volt letakarva a heverője. Ha ez eszükbe jut, akkor valószínűleg nem lett volna ilyen frenetikus a hatás. Gömböcke a szakállas őrült véletlenül pillantotta meg ezt a jeges medvebőrt, és miután az oroszlánhajú, párduc mozgású és macska léptű tüneményes Afza e pillanatban nem hevert, vagy ha igen, az semmi esetre sem sátrában, hanem az ifjú és daliás Szelim társaságában tette. Senki sem csodálkozhat rajta, ha a jeges medvebőr pillanatokon belül szőrészállán eltűnt. Tekintve, hogy a nap még csak nem régen bukott le, és a szürkés sárga homok csak úgy ontotta magából a forróságot, feltétlenül nagy lelki erő kellett hozzá, hogy gömbőcke magára terítse a medvebőrt, sőt egy-egy kis párgadarabbal helyenként rá is erősítse bokájára és csuklójára. A testi átalakulás után olyan ijesztően hatott, hogy amikor négy kézláb elsurrant a házak között, és véletlenül egy a vízbe pillantott, még neki is végig a hátán a hideg. Szerencsére a bőr annyira melegítette, hogy ez a borzongás még jól is jött egy kicsit. Így történt, hogy amikor előbukkant Roniék kunyhója mögül, és felpofozta az egyik ört, egy jó nevelt jegesmedvéhez egyáltalán nem illő szitkokat morogva, mondom, így történt, hogy a hatás elementális erejű volt. A felpofozott őrés társa pánik szerűen elrohant, sőt olyan rémület lett úr rajtuk, hogy elfelejtették fellármázni a falut. Bár nem teljesen kizárt dolog, hogy a lármázás olajbejre való tekintettel mellőzték, mivel ismerték vezérüket, és tudták, hogy olajbej nem szeret gyáva embereket látni. Annyira, hogyha ilyesmi előfordult táborában, inkább azonnal elásatja őket, hogy ne időzzenek sokáig megbotránkozott szemei előtt. Így történt azután, hogy Gömbőcke a fekete burnusza alá rejtett rohamkésével zavartalanul neki láthatott a kunyhó aláásásának. És így történt, hogy néhány perccel később felbukkanhatott bajtársai előtt a kunyhó hátterébe, Éppen abban a pillanatban, amikor az egyik bajtás azt a határozott és karakán kijelentést tette, hogy utálja a kövér embereket. Mondom, és se álltávolabb tőlem, mint hogy ráerőszakoljam társaságomat a magokére. Ismételte sértődött hangom. Meg voltam róla győződve, hogy kitörő örömmel fogadnak, és íme ez a hála. Általában vegyék tudomásul, hogy nem szeretem, ha a testemmel foglalkoznak. A pribéksegének foglalkoznak a kegyettestével, felelte Róni, aki nem szerette az érzékeny embereket. De lehetőleg mindjárt több, mert egy darab segédnek huzamosabb ideig kellene illódnia vele. Nekem az az érzésem, felelte dühösen a ember. Hogy magának kell majd killódni a huzamosabb ideig, ha kezdek foglalkozni a maga testével. Nem lehet mindenki olyan ványat, mint maga. A tisztelt néni kéje ványat. Maga zsíros fráter. Majd mindjárt megmutatom, hogy mennyire nem ványat a testem. Csak előbb vagdalja el a kötelékeimet. Megkötözött emberrel könnyű hepciáskodni. Dehogy is könnyű. Maga csak azért mert pofázni, mert tudja, hogy addig nem vágom szájon, amíg azok a kötelek a csuklóján meg a bokáján vannak. De most levagdalom őket, majd adok én magának, most van. Most jártassa a száját! Ló, szólt közbe sétürelmetlen hangon Ögust. Nem zavarja magukat, hogy én még mindig megkötözve fetrengek itt? Cseppet sem! szólt oda gömbőckel. Fetrengek, csak nyugodtan! De azért odalépett és elvágta Ögust köteleit is. Aztán visszafordult Róni felé. Na, most lármázzon! Most már nem olyan erős, ugye? – Annyira minden esetre erős vagyok, hogy a torkára forrasszam a szót. És kezébe vett egy közepes nagyságú vasrudat, amit a kunyhó sarkában talált. – Hát akkor jöjjön ide! – mondta fenyegető hangon a kis kövér kasszafúró, és eltéve a bicskáját, elővett a belső zsebéből egy közel fél méteres Ti egészen megőrültetek? – ripakodott rájuk a lehetőségekhez képest, lehalkítva a hangját ővusz. – Most arról van szó, hogy kiszabaduljunk innét, és... Most arról van szó, hogy ez a szemtelen modorú egyén, akinek sikerült egyszer valami ádáz véletlen folytán legyőznie engem, a világ legerősebb emberének képzeli magát. Ahhoz, hogy kicsináljam, még nem kell a világ legerősebb emberének lenni. Disznó! Az igen, tisztelt familiája. Csak lesse, amíg én még egyszer a kezemre állok maga miatt. Maga a kezére állt miattam. Sőt, köptem is, amit egyébként mindjárt ismételni fogok e helyen is. Csak próbálja meg, addig él. és még mit csinált az érdekemben? Ha most azt fogja mondani, hogy kaírókát táncolt, akkor úgy belerugok magába, hogy éhen hal a levegőbe tangeri során között? Maga zokogni fog a bocsánatkéréstől. Kairókát ugye nem táncoltam magam miatt, de még leserázhattam az útporát, már is el kellett járnom fáradtan és éhesen a donikozákok harci táncát. Piszok! Szabad ön nekem is megértenem valamit ezekből az őrültségekből kérdezte Smith. Szabad. Én azért jöttem ide, hogy megmentsem magukat, ha közismert ügyefogyottságuk révén veszélybe kerülnének, és úgy látom, hogy éppen ideje korán érkeztem. Az említett ügyefogyottság eredményei szemmel láthatóak. Azt hiszem, én is szájon fogom vágni, borogta kedvetlenül Smith. Már magának is olyan nagy a mellénye. Na, jöjjön! és ismét elővette belső zsebéből a félméteres konyhakést. Uraim! mondta őguszt hirtelen lecsillapodva. Vagyuk meg őszintén, hogy ez az egész torzsalkodás marhaság. A legnagyobb életveszélybe vagyunk, és egyéni szempontok miatt hajba kapunk pillanatokon belül. Legyen szabad megjegyeznem, hogy úgy viselkednek, mint a veszed kecskék. Hogy viselkednek a veszett kecskék? Kíváncsi szkodott Roni. Helytelenül. Ez minden, amit tudok ról. Gömböckéhez fordult. – Most már mondja meg csak ugyan, hogy minek köszönhetjük a megtiszteltetést. – Nagy lelkűségemnek és ragaszkodásomnak. Megtudtam, hogy maguk milyen vállalkozásba kezdtek. – Stopp! Honnan tudta meg? – Hát honnan tudhatja meg az ilyesmit az ember? – kérdezte értetlenül Gömböcke. – Onnan, hogy hallgatódzik. – Nem szígyeli magát? Hát maga hallgatózni is szokott. Csak akkor, ha valahol beszélgetnek. – Szép kis nevelést kaphatott maga. Igenis, volt neveltetésem. Atyám mindig sokat foglalkozott velem, ha időnként kiszabadult. Sajnos ez csak hosszabb átmenetek között volt lehetséges. A törvények kisé merevek szeretett hazánkban. Folytassa tehát, hallgatódzott. A legnagyobb mértékben. És ennek köszönhetik, hogy itt vagyok. Éreztem, hogy ez a vállalkozás több, mint rendes, mindennapos életveszély. Közöltem Duvalőrmesterrel, hogy maguk után akarok jönni és az örmester beleegyezett ebbe az őrültségbe? Nem egyezett bele, de minden esetre említette, ha eltűnnék rövid időre, nem csinálna nagy esetet a dologból. És előfordult. Ez, ez, ez nagyon derék dolog, mondta kisimek meghatottan őguszt. Igen, határozottan van benne valami, tette hozzá Róni. Ez esetben természetesen más a helyzet. Gömböcke barátom, te... Oh, – Hogy úgy mondjam? – Maga csak ne mondja sehogy, és kérnem kell, hogy lehetőleg ne tegezzem. Aki tisztességtelen megjegyzéseket tesz a testemre, az az én számomra erkölcsi halott. – Ezt vegye tudomásul. Kiszabadítom magukat, mert így diktálja a lelkiismerete. De barátkozni? <haha> – Ez túlzás. – És akkor, hogy akar kiszabadítani bennünket? – kérdezte Roni, aki nem sértődött meg, hogy visszautasították barátkozását. Minden esetre meg kell beszélnem a társammal. Úgy gondolja, hogy velem? kérdezte Ögust. Azt mondtam, hogy a társammal. Ki beszél itt magáról? Én megválogatom a társaimat. Maga olyan feltűnően szemtelen, hogy azt hiszem, ha hazaérünk habozás nélkül vasra veretem, jegyezte meg Ögust. Ha haza megyünk, akkor majd ismét káplád lehet, felelte még szemtelenebb Bülgömbőcke. Most azonban csak fogoly és örüljön neki, hogy a pillanatban nem vagyok vert állapotban. Nem tudom, mire menne velem. Na jó, hagyjuk. Hát akkor ki az a társa? Bordin káplár. Bordin? A szavú, Csodálkozott Róni. Igen, régi ívó még civil korunkból. És hogy kerül ebbe a dologba a káplár? Megmondtam neki, hogy mire készülök. Erre azt mondta, hogy minden esetre velem tart, nem hagy egyedül. – Gyönyörű ez a ragaszkodás. – Én is azt mondtam, felelte gömböcke. De Bordin Káplár azt felelte rá, hogy nem ragaszkodásból teszi, mert alapjába véve nem izgatná fel túlságosan, ha ott hagyom a fogam. – Hát akkor miért tartott magával? – Azért, mert nagyon vágyik már egy kis mozgalmas élet után. Az utóbbi időben, különösen amióta Káplár lett, nagyon kevés alkalma van a pofoszkodásra. Azt állítja, hogy ilyen körülmények között teljesen berosdásodnak az izmai, és már ma sem a régi. Hát vele jött. És hol van? Hol lenne? Természetesen a tömlőben. Micsodában? Mondom, a tömlőben. Miféle tömlőben? Hát miféle tömlő van? tömlő. És ebben van Bordin Káplár? Természetesen ebben. De furcsákat tudnak maguk kérdezni. Igaz? Látta Beuguszt hol is lehetne másut egy káplád, mint borostömlőbe. Belátom, hogy ez természetes. De azért majd minden esetre vizsgáltassuk meg magunkat az ezredolvossal, ha visszajutunk. Én nem egyezem bele ilyen könnyen minden hülyeségbe, szólt közben élénken Ronny. Legyen szíves és magyarázza meg nekünk sürgősen, hogy milyen módon kerülhetett egy káplát tömlőbe, mert ellenkező esetben össze-visszarúdosom. Nem mintha megijednék hepciáskodó fenyegetéseitől, de ha kíváncsi rá megmondom, hogy mint berber kereskedő érkeztem ide Teve hátom. És így semmi akadálya sem volt, hogy egy tömlőbe jutessen bortintáplárt. Így sokkal kevésbé feltűnő a közlekedés. Aha, most már értem. Na végre. Kicsit nehezem men. de ez felfogó képesség dolga. Hát akkor hozom a káplárt. Kimászotta maga ást a lyukon, és néhány perc múlva visszatért mögötte a hosszú szikár termető bardinkápláról óvakodott be. A közismert egyéniség volt a légióban. Nyolc éves szaharai szolgálat után egészen barnára cserzette Márana. Szívos volt, mint egy derékszíj, állandóan mogorva, és olyan szűkszavú, hogy fogóval kellett minden szót kihúzni belőle. Már a tisztek is ismerték ezt a gyengéjét, és beletöröttek, hogy nekik dupla annyit kell beszélni, mint rendesen, ha ki akarnak szedni valamit bordinkáplárból. Ó, bordinkáplár, kiáltotta örvendezve Smith, és kezet nyújtotta a hallgatag embernek. <gül> Na no, hát, hogy maga is eljött értünk. Baj? kérdezte a káplár. Dehogy baj. Sőt, nagyon helyes. Én igazán hálás vagyok érte. Ez marhaság. Dehogy marhaság. Nem sokan vállalkoznak rá, hogy társai érdekében ilyen veszélynek tegyék ki magukat. Az érdek saját. Mi az, hogy saját? Hát nem miattunk jön? Rászt. Hát ki miatt? Magam miatt. Na jó, ezt már említette Gömböcke is. Te ki hiszi ezt el? Utolvégre csak kalandvágyból? Csak. Kalandvágyból. Na, nem baj. A fő, hogy itt van. Négyen mégiscsak csinálhatunk valamit. Bordinkáplát káplát bólintott. Igen, csinálhatunk. Van valami tervük? Nekem nincs. Éppen ezt a tervet akartam megbeszélni, mondta Gömböcke. Most már szépen bejutottunk ide, de nem időzhetünk is sokáig, mert felfedezhetnek. Én pillanatnyilag, mint népszerű egyén, szabadon közlekedhetek a táborba, mert őrültnek tartanak. És nem az? kérdezte a káplár némi csodálkozással. N Na jó, ezeket hagyjuk. Elhitettem velük, hogy nem vagyok egészen normális, és ezért rendkívül tisztelnek. Bár, ami azt illeti minden tiszteletük mellett egy kisé utának is. Viszont ideig óráig még megélhetek közöttük hibásnak tartott elmeállapotomnak köszönhetően. De mi lesz magukkal? Kár, hogy nem lehet úgy csinálni, mondta Róni, hogy maga őrült, és én vagyok az ápolója. De mi lenne akkor, ha maga például fellármázna a tábort, és mi az űrzavarba megkísérelnénk, hogy kereket oldjunk? Hülyeség, mondta a káblár igen, ez hülyeség, szólat meg hűgust. De ki lehet építeni belőle valamit. Mi lenne akkor, ha maga valami szép bolond mutatvány csinálna ezeknek? Vagy jósolna, vagy ilyesmi, és egy célból maga köré gyűjteni az egész tábort? Akkor nem kellene zűrzavarba menekülni, aminek mindig kétséges a kimenetele, hanem szépen nyugodtan, csendesen távozhatnánk. Marhaság, mondta Bordinkáblár. Miért? És gömböcske? – Mi van gömböckével? – Felkoncolnák. – Ez igaz, akkor ezt az ötletet el kell vetni. Ha ezek észreveszik, hogy gömböcke berber, és hogy lóvát tette őket, csak ugyan kardérre hányják. Erre ugyan már jó néháyszor rászolgált, de mivel a mi megmentésünkért tette ki magát ennek a veszélynek, nem hagyhatjuk a vízben. – Nem is szólva arról, folytatta Róni hogy olaj be sem esett a fejére, és könnyen lehet, hogy kikérni magának a hivatlan beavatkozásunkat. Hát akkor? kérdezte Bordé. Hát akkor? felelte Gömböcke. Én majd? Nem, az nem jó. De nekem most már igazán van egy rendkívüli ötletem. Kiáltott föl Roni. Úgy kell csinálni a dolgot, hogy Gömböcke... Nem. Most, most jut eszembe, hogy ez se jó. Ukkadj meg. Helyes, egyezett bele az ingnitványba a Nagy csend lett. A négy ember idegesen cigarettázott, és időnként kilestek a kunyhó repedéseink. Tudták, hogy igen kevés az idejük, mert akármennyire is megijedt a két őr a jeges tenger nemes vadjától, előbb-utóbb elmúlik ez az ijegység. Tehát már nem töprenghettek sokáig. Megvan, kiáltotta most Gömbőcke. Most azután igazán megvan. Ez az igazi. Halljuk, halljuk, biztatta Róni izgatottan. Beszéljen gyorsan, mondta Smith is. Sőt, bordin Káplár is hozzájárult a bíztatáshoz. No! Hát hallgassanak ide. Én arra gondolok, hogy az egész dolog megoldását két részre osztom. Kimegyek innen és... Egy partizán lépett be sátrába, és csak nem a földre borult adat tisztelettől. Vitéz és villámló tekintetű bej mondta. Egy futár érkezett hozzád, és kér, hogy fáradj ki eléje a tábor széléhez. Mindjárt széthasítom a fejedte kutya. Hogy mert nekem ilyet jelenteni? Hát letörik a lába annak a bitank futárnak, hogy ide hozzá. Nem törik le a lába, lobogó szemű és utolérhetetlen okosságú bej. Hát akkor miért nem jön? Mert már letört a lába. Micsoda? Igen. Megijedt a lova valami skorpiótól, és ledobta a hátáról. – Hogy kerül a lóhátára, skorpió? – kérdezte szórakozottan olajbej. – Nem így gondoltam, legyőzhetetlen bej. A futár volt a lóhátár, és a skorpió a földön, a ló előtt. A futár dobta le a hátáról a ló, ezért tört el a lába. Természetesen a futárnak. – Mindjárt gondoltam, hogy nem a skorpiónak. Hülyének nézel? – Ettől roppant tőrizkednék, diadalmas bej. De szó, ami szó, csak ugyan eltört a lába szegénynek, – Semmiképpen se tud idejönni, hogy elmondja neked fontos üzeneteit. Ezért kért meg, hogy te jöjj oda. – És hol van az anyavajás? – A tábor szélén. – Csekéség, közel másfél kilométer. – Ezt nem tudom. Még soha sem mértem meg. – Hát akkor jössz. – Jövök, csak menj. Sies előre, lásd el mindennel. Nehogy meghajjon nekem, mielőtt átadná nekem az üzeneteket. A partizán elrohant, és a bej méltóság teljes léptekkel utána eredt. Később több, rendkívül nagy kaliberű pofont adott a hírhozónak, mivel az illető nem tudta megmagyarázni, hogy tűnhet el ilyen tökéletesen egy ember, akinek eltört a lába. Az egész dolog előzményéhez hozzátartozott, és azt hiszem ez az olvasók előtt egy pillanatig sem volt kétséges, egy telivér arab ló, egy valamivel kevéssé telivér arab futár, egy kis kézügyesség és egy kitömött skorpió. Elismerem, hogy ez utóbbi kis szokatlanul hangzik. Kedvenc kutyánkat, kedvenc tigrisünket, vagy más kedvenc háziállatunkat állatunkat szoktuk kitömetni, de arról még senki sem hallott, hogy valaki kitömette volna kedvenc skorpióját. Lehet, hogy ez arra vezethető vissza, hogy az embereknek általában nincs kedvenc skorpiójuk, amit kitömethetnének, vagy ha akadna, akkor nem akad közveszélyes őrült, aki ezt a munkát elvégezni. Ezúttal azonban mégis akadt egy ilyen eset, akadt egy ilyen skorpió, és akadt egy ilyen őrült. Az illető őrültet Gaston Günthernek hívták. Őguszt, Roni és Gömbőszke bajtársa volt, és civil korában állatok kitöméséből élt. Kedves, vidám fickó volt, de ezen nem változtat az a tény sem, hogy közvetlen motorú őrmestere több ízben felszólította, hogy tömje ki saját magát. Egyébként úgy került a légióba, hogy a szingapúri állatkert közszeretetnek örvendő Sárika nevű orszarvúja kimúlt, és az állatkert igazgatója felszólította Gaston Güntert, hogy tömje ki az elhunytat. Günter el is vállalta a megbízást, azonban időközben sajnos összeveszett Leila nevű barátnőjével, és ennek következtében elkeseredett hangulatba jött. Az ifjú, de szerfelett szélsőséges Günther az elkeseredett hangulattól mindig nagy szomjúságot érzett, és a szomjúság eredményeképpen szerfelett mértéktelenül inni kezdett. Miután pedig ezúttal nem dúskálhatott különösebben anyagi javakban, az elfogyasztott italokat pedig tanácsos volt sürgősen kifizetni, lévén a szingapúri részeges kacsa nevű kocsma tulajdonosa rendkívül mogorváemben, Günther hosszú habozás és rövid lelki túsa után egy ismerős orgazdának eladta a sárika névre hallgató országú földi maradványait, úgy, ahogy volt, félig kitömött állapotban. Vannak emberek, akik minden kicsiséget mód felett felfújnak. Hát még egy ilyen sárikaszerű valamit, ami alapjában véve mégsem nevezhető kicsiségnek, miután az országú élő súlyban, testvérek között is nyomott, vagy 18 mászát. Elképzelhető ezek után, hogy a szingapúri állatkert igazgatója Valamint a szingapúri rendőrség meglehetősen ideges lett, mikor kiderült, hogy Gaston Günther sáriket egyszerűen elitta. Az igazgató feljelentést tett, a rendőrség pedig széles körű nyomozást indított az orszarvú orgazdájának kézrekerítése érdekében. Günther pedig menekült. Tulajdonképpen nem csak azért menekült, de időközben eszébe jutott, hogyha most a rendőrség kezére kerülne, milyen kínos és kellemetlen volna, ha a nyomozás során valamelyik rendőrfogalmazó néhány más bűnesettel is kapcsolatba hozná a nevét. Esetleg joggal. Sőt, nem is esetleg. Éppen ezért igyekezett rövid úton elhagyni Szingapurt, és mikor ez a mesterkedése úgy, ahogy sikerült, merész fordulattal beállt a légióba. Ha valaki művészetnek minősíti a mesterséget, Sőt, nyíltan vallja, hogy szerelmesen annak, akkor nem tudja csak úgy egyszerűen abba hagyni. Gáztón Günther néhány hétig a nélkül, hogy állatokat tömjön ki. Később azonban elhatalmasodott rajta a vágy, hogy ott folytassa, ahol abba hagyta. Ezért azután valósággal vadászni kezdett ama elhullott vadakra, amelyek lehetővé teszik, hogy ne jöjjön ki teljesen a gyakorlatból. Első műve a kantinos némacskája volt, amely végelgyengülésben éppen itt hagyta az árnyékvilágot. Amikor Günther meglátta az elhunyt állatot, körülbelül olyan izgalmat érzett, mint amikor egy szobráz hosszú nélkülözés után végre váratlanul agyakhoz jut. Beszökött a városba, villámgyorsan és habozás nélkül megfelelő szerszámokat és preparáló anyagokat lopott, s visszatérve hozzálátott, hogy kitömje a macskát. A kantinos né aznap este könnyes szemmel szolgálta fel az italt, és Günthernek kérés nélkül minduntalan tele a poharát. Mondják, hogy később gyengét szálak is összefűzték őket, és Gaston Günther ezt annak köszönhette, hogy a kantinos nénak nem kellett végleg megválnia a kedvenc házi állatától. Ettől a pillanattól kezdve Gaston Günther minden állatot kitömött, ami csak a kezébe került. Elhullott kutyákat, agyonütött patkányokat, csapdába került egereket, sőt, rotondörmester kedvenc leopárdját is. Ez utóbbiról általános a vélemény, hogy az állatkitömése kapcsolatban van azzal a négy napi pelottal, melyet Rotondörmester Gastonra sózott. Az elítélt szerint jogosulatlanul. Gaston kiszabadulása után egy-két napig sértődött arckifejezéssel fejezéssel át. Társai azonban észrevették, hogy erősen gondolkodik. Időnként felvillan a szeme, és a jó megfigyelők végül bizonyos diadalmas mosolygást vettek észre szája szögletében. És estére kelve különös jelenetnek voltak tanúi az udvaron átsorgó katonák. A rotondőrmester kedves leopárdja az udvar egyik sarkába áldogált. Hátát kisé oda támasztotta a falhoz. Aztán az őrmester kijött az udvarra, és így szólt. – Nőnöke, kisvirágszállam! A nűnüke, kis kisvirágszállam a leopád volt. Nőnöke azonban nem mozdult. – Nőnöke, apró állatkám, hát gyere ide apukához! Ismételte az őrmester, és ezen senki sem csodálkozott, mert a Leopárd volt az egyetlen, akivel emberi hangon beszélt. Nőnőke azonban még mindig nem mozdult. Lehet, hogy nőnőkének másokkal is volt -e mozdulatlanságra, de kétségtelen, hogy a legkézenfekvőbb, legfontosabb, úgy szólva oka az volt, hogy akkor már nem élt. És hogy mind a mellett ott állt az udvar sarkában, falhoz támasztva oldalát, ezt annak lehet tulajdonítani, hogy nőnökét ismeretlen tettesek kitönték. Rotondőrmester sokszor hallották már ordítani az idők folyamán. Amit azonban most produkált, olyan mértékű volt, hogy Lord Bevander, a híres oroszlánvadász, aki sikertelenségei miatt elégedetlenül éppen távozóban volt a környékről, mert egyetlen nemes vadas sem tudott elejteni, felderült arccal visszafordult és utasította embereit, hogy másnapra újabb vadászatot készítsenek elő, mivel szerinte legkevesebb tizenöt oroszlánnak kell lennie a környéken. A ratondőrmester ordítása azonban nem segített a lényegen. A leopárt szabályszerűen ki volt tömve, és az azonnal raportra rendelt Gaston Günther azt a felvilágosítást adta, hogy a szegény állatot holtan találta az önmester rajtaja előtt. Fogalma sincs róla, hogy mi okozta a halálát, miután ő kitömőmester és nem halott kép. Mindamellett valószínűnek tartja, hogy valami csirkefogó mérgezett hússal letette meg. Kedves kötelességének tartotta, hogy kitömje az állatot, mert tudta, hogy az őrmester így könnyebben fogja elviselni elveszítését. Később egy kis péddobozba zárva elásott valami anyagot, amit legutóbb lopott a gyógyszertárban, és ami alkalmas volt mindenfajta élőlény megmérgezésére. Legbravúrosabb kitömési munkája azonban az a skorpió volt, amely Gömböckét akarta megcsípni, amikor a kövér katona éppen sütkérezett a napon. Gömböcke az utolsó pillanatba vette észre a veszedelmet, és roham késével agyonverte a kellemetlen támadót. Günter elkérte a skorpiót, kitömte, és átnyújtotta a Gömböckének. Mint mondta, szeretete és tisztelete jeléül. Gömböcke akkor kicsi rosszul lett, és pofonokat ígért Günternek. Később azonban megbarátkozott a gondolattal, hogy a kitömős korpió ezentúl a birtokában legyen. Azután arra gondolt, hogy talán eljön még az idő, amikor hasznát veheti. Most aztán eljött az idő. A partizán, aki a tábor lakott, és aki, mint tudjuk, később hírt hozott olajbejnek a futár megérkezéséről, mondom, a partizán kisé megütődve nézte a szemigbe borkolózott lovast, aki éppen előtte esett le a lóról, káromkodott és nyögött. Később megpróbált feltápászkodni, de visszaroskadt. Hogy lehet az, mondta a partizán, hogy egy rendes, biztos fellépésű arab harcos leesik a lóról. Hülye! mondta a rendes biztos fellépésű arab harcos. Attól, hogy hülye, felelte a partizán, még nem okvetlenül szükséges, hogy leessen a lóról. Nem én vagyok a hülye, mondta az arab harcos. Hanem kicsoda? Te! És attól lesel le a lóról. – Nem, én mástól estem le. – Szabad érdeklődnöm, hogy mitől. – Skorpiótól. – Ezt nem értem. – Mi van ezen nem érteni való? A lova megijedte Skorpiótól. Megvadult és ledobott a hátáról. A partizán két kedvel rázta a fejét. Mm – -mm, Itt nincsenek Skorpiók, mondta. – Ne tréfáj, honnan veszed, hogy nincsenek? – Honnan, hogy nincsenek. Soha nem is voltak. Erre felé nem élnek meg a skorpiók. Ha szabad kérnem, hagyjuk ezeket a marhaságokat. Úgy beszélt a skorpióról, mintha valami túlságosan igényű szörmekereskedők volnának, akik nem tudnak megélni meleg éghajlattalat, mert kivesz például Afrikában a szörmét. A partizán csendben vonogatta a vállát. Akárhogy is forgatod itt a dolgokat, itt mégsem élnek meg a skorpiók. És ha bebizonyítom neked, hogy mégis megélnek, ezt nem tudom elképzelni. Hát, majd mindjárt meglátod. Csendesen a burnuszába nyújt és kivette a kitömött skorpiót, melyet előzőleg egy drapszínű fonalra kötött. A partizán meglehetősen messze volt ahhoz, hogy észrevehette volna a fonalat, melynek színe teljesen egyezett a homok színével. A szerencsétlenül járt kövér a rabharcos lassan lehelyezte a földre állatát és a majdnem teljesen láthatatlan fonal végét az újjára kötötte. A partizán ebből nem vett észre semmit. Csak azt látta, hogy egész váratlanul egy skorpió mászott elő valahonnan, és csendesen mozog a földön. Nyilván a törött lábú arab harcos felé. Ott, ott! ott kiabálta rémülten. Mi van ott? mondta közömbösen az arab, és lassan mozgatta hüvelykujjára kötött fonalat. Ott, egy skorpió! mondta rémülten a partizán. A skorpiók nem élnek meg erre felé mondta az arab nyugodtan. – De, igenis megérnek. Honnan veszed ezt? – Te magad mondtad az imént. – Tévedtem. Úgy látszik, mégis megérnek. Vigyázz, mert neked ugrik. – Hadd ugorjom. Engem nem bántanak a skorpiók. – De, esetleg nekem ugrik. – Az viszont nem bántana engem. – De, hát, tegyünk már végre valamit. – Rendben van, mondta a kövér Tegyünk. Hozzá gyorsan pálinkát. A partizán beruhant a sátrába, és nem értette ugyan a dolgot, de minden esetre hozott pálinkát. Az arab hosszan ivott, aztán rövidesen így szólt. Ez nem volt rossz. De mit használ ez a skorpió ellen? Semmit. Hát akkor minek ittál? Mert szeretem a pálinkát. És ettől elmegy a skorpió? Hagyd már ezt a hülyeséget. Miért menne el a skorpió akkor, ha én pálinkát iszom? De csak azt mondtad, hogy tegyünk végre valamit. Én pedig a leghelyesebbnek azt találtam, ha ezt teszem. Jaj, mit ordíkozol, mi baj van? A skorpió felém jön? Hát szaladj el! Nem tudok elszaladni. Hát ez micsoda hülyeség. Miért nem tudsz? Mert meg vagyok rémülve. Az arab megvetően vállat volt. Á, csak egy piszok partizán lehet ilyen gyáva. Miért gyávaság ez? Te talán nem ijednél meg, hogyha feléd mászn ez a szörnyű állat? Nem felelte a kis kövére rab. Én a magam részéről csak azt mondhatom, hogy kevés olyan csúszómászó van, amelyiktől megijedek. Kígyó bűvülő vagyok, meg ilyesmi. Azt elhiszem, de skorpió bűvülésről meg nem hallottam. Vagy be akarod nekem beszélni, hogy ahhoz is értesz? De mennyire értek? Akarod, hogy ezt is megbűvöljem? És akkor nem csíp meg? Dadogta rémülten a partizán. Hm, akkor nem. Hát akkor bűvöl gyorsan. Sajnos így nem tudom, hangulat kell hozzá, hangzott a válasz. És mitől jön meg neked a hangulat? Ha megajándékozol valami értéktárgyal, akkor rögtön pompás hangulatba jövök. Sajnos neked valószínűleg nincs ilyesmi. Már régen nem volt errefelé csata, és így nem rabolhattál az utóbbi időbe. A partizán csendesen ingatta a fejét. Az ember azért rabolgat néha csata nélkül is, ha valaki szorgalmas, akkor nem keres ilyen üres kifogásokat, hogy nincs csata, tehát nem lehet dolgozni. Hát, mégis volna valami értéktárgyad? Jaj, már megint közelebb jött a skorpió. Most ne beszélj másról. Azt kérdeztem, nincs-e valami értéktárgyad? És ha volna, akkor hangulatba jönnél? Igen. És bűvölni is tudnál? habozás nélkül. A skorpiót is? Úgy szólván csak azt. Felsóhajtott, megadta magát. Hát, véletlenül volna egy nagyon szép ezüstnyelű zsebkésem. Szép, de kevés. Egy ezüstnyelű fésüm is volna. Járt erre felé a múltkor egy vadásztársaság. Hol ástad el őket? Életben maradtak. Csak éppen elvittem, amit lehetett. A harcos vállat vont. Hát, egye fene. Kis üzlet, ugye, de nem bánom, mert látom, hogy nagyon meg vagy ijedve. Zsebre vágta az ezüstnélű zsebkést, és az ezüstnélű fésűt, és csendre intette a partizánt, aki megint jalveszékelni kezdett, mert a skorpió ismét közelebb csúszott hozzá. Fog be, pofád, mondta. A ordítoznak körülöttem, nem tudok bűvölni. Piszkos disznó rabló. A partizán elhallgatott. Csendesen rázogatta a fejét. Igen, goromba ember ez a kövér, fráter, gondolta. De ha bűvölni tud, akkor egy -e fene. A kis kövér arra pedig kinyújtotta a kezét. Néhányszor a skorpió felé integetett, mintha búcsúzna tőle, és néhány arabátkot mondott. A skorpió erre visszafordult, és most elindult feléje. – Vidáz! üvöltötte a partizán. – Neked megy! – Ne pofáz! üvöltötte vissza az arab. – Mondtam, hogy megzavarsz az ordítozásoddal. – De neked megy és megharap. – Vagy én harapom meg. A szervezetemben olyan méreg van, amely végzetes, ha a skorpió vérébe kerül. Ismét integetett a skorpió felé, és úgy mutogatott, mint valami bűvész, aki el akar tüntetni a cilinder alatt néhány hízott libát. – Hókusz, pókusz, mondta, Csiribi, csiribá, rics, racs, rut. Félig felemelkedett, oda csúszott a skorpióhoz, és ráfújt. Villám gyorsan leszakította róla a fonalát, feléje fricskázott a levegőbe, aztán diadalmasan visszafordult a partizán felé. – Na, öreg mufti, nézd meg, alszik! – Kicsoda alszik? – A skorpió. – Az lehetetlen. – Hát nem látott, hogy nem mozdul, noha az előbb még mozgott? – Az előbb csak ugyan mozgott, ez különös. Látod, fiam, így kell skorpiót bűvölni. Nyugodtan hozzányúlhatsz, nem tér magához. Kis darab faforgácsot adott a partizán kezébe, és biztatta, hogy piszkálja meg az alvó skorpiót. A partizán hosszas töprengés után elhatározta magát, és megpiszkálta. A skorpió nem mozdult. Ilyet még soha életemben nem láttam, lihegte. Na, látod, fiam, hát ehhez tartsd magad. Parancsolsz még valamit, hatalmas varázsló? Igen, légy oly bátyám, és menj be a táborba. Mondd meg a bejnek, hogy egy futár érkezett, és beszélni akar vele, de nem tud, mert eltört a lábát. Attól, hogy valaki eltört a lábát, még tudhat beszélni, vélte a partizán. Elvárgyult Nilusit teve. Beszélni tudok, csak bemenni, nem? Tehát, mit csináljak? Már mondtam, mondd meg a bejnek, hogy jöjjön ki. – Akkor ketté has Az lehet. Én azonban egyemet teszek, hogyha nem mégy. Felköltöm a skorpiót, és megkérem rá, hogy marjon meg. Nos? A partizán töprengett. A kövér arab kinyújtotta a kezét a mozdulatlan skorpió felé. kacéran integetett, mint Leila, az arab táncos nő, amikor légionisták közelednek, és így szólt: Hó, kuci, pó, kuci, hagyd abba! – kiáltotta rémülten a partizán. – Ne fel, már is megyek! – No, azért mondom – felelte komolyan a nagy varázsló. – Akkor légy szíves, indulj is, mert kezdek türelmetlen lenni. A partizán felkerekedett és mély sóhajtással elindult a tábor felé, hogy értesítse a vejt. A kövér arra pedig magára maradt vágta a kitömött skorpiót, ledobta magáról a burnuszt, és ha azt veszük, hogy az imént még törött lábról panaszkodott, ahhoz képest elég könnyedén és ruganyos léptekkel távozott. Ha valamelyik ismerős most látta volna, biztosan az lett volna a véleménye, hogy ez a szaporra léptő, illető határozottan hasonlít egy gömböcke nevű alacsony termetű kövér légionáriusra. Hát ez volt az előzménye annak, hogy a partizán felkereste olajbejt, és közölte vele a futár érkezését. Azt minden esetre bölcsen elhallgatta, hogy a futára a skorpiójával kényszerítette arra, hogy bejöjjön a bejhez. Viszont a fentiekből láthatjuk, hogy a lóhalálában érkező olajbej miért nem talált senkit azon a helyen, ahol a partizán a szerencsétlenül járt futárt és az elaltatott skorpiót hagyta. Ez alatt a tábor másik részén is furcsa dolgok történtek. Senki sem értette, hogy mit csinál az őrült szakállas berber, a proféta barátja, aki leszed a tevéjéről egy hatalmas tömlőt, és súlya alatt görnyedezve végigcipeli az egész táboron. Ettől eltekintve nem sok ügyet vetettek rá. Ugyancsak kevés figyelmet fordítottak arra a kétes tisztaságú, fehér burnuszba burkolt vak koldusra, akit egy rogyadozó léptű társa vezetett végig a táboron a szakálas bolond nyomába. Legfejebb azon csodálkozhat valaki, hogy a vakkódus vezetője, aki nyilván szórakodott ember, de semmi esetre sem lehet ellensége a nőknek, igen vizsgálódó pillantásokat vet a kút felé haladó lányokra, és egy ízben odáig megy a női szépség fölötti bámulatában, hogy egész egyszerűen kikarul szerencsétlen társából, és úgy halad tovább hátrafacsarodott fejjel a lányok alakját most rágadva. Az ilyesmi előfordul ugyan. A váratlan és szokatlan azonban az, hogy a vak kódus nem áll meg, hanem nyugodtan tovább halad, mint ha most is vezetnék. Ilyen kicsiségeken azonban egy felkelési gondokkal küzdő, háborús kész lévő lévő arabtábor nem akadhat fel. – Na, apa, szálljon ki, végállomás! mondta Gömböcke, és görnyedezvetett még néhány lépést, aztán meglehetősen kíméletlenül földrejtette a hatalmas tömlőt. – Vigyázz, hadna! morogta elégedetlenül egy hang, s óvatosan kidugta a fejét a tömlőből. Csak nem ütötte meg magát? Csak igen. A fejét? Sőt. Sajnálom, megvallom őszintén, kicsi nehéz volt, de remélem azért tud járni. Megpróbálom. Hát csak igyekezzem, mert kevés az időnk, és engem vár a feleségem. Szerencsére nem itt Afrikában, hanem egy világrésszel Rép. A többiek itt jönnek. Úgy látom, megúztuk a dolgot, és nincsen semmi baj. Visszafordult a vakkódus és társa felé, és kisémérgesen mondta. Na, előre, uraim, ez itt a szahara, és nem is a baj bulany, ahol árnyas platánok alatt lehet andalogni, vakkódusokkal fogva. Nem kell annyit pofázni, hangzott az udvariatlan válasz. Egy vakkódus nem rohangálhat, annak csak lassan és bizonytalan léptekkel kell járnia következésképpen a vezetője sem nevezhet be a távfutó versenyre. – De jól tudja a szabályokat? – Akkor azt is tudhatná, hogy egy vakkódus vezetője nem nézegeti a nőket, és ha mégis megteszi, akkor legalább nem hagyja faképnél a gyámolítotját, mint ahogy maga tette. – Én nézegettem a nőket? – Ezt nekem mondja? – Nekem? – is magának. – Nézegette a nőket? – majd kiesett a szeme? – A maga szeme fog mindjárt kiesni, de arról én gondoskodom. – Ezek megőrültek, – mordult rájuk ő Mindig a legnagyobb életveszélyt választják ki a veszekedésre. – Az életveszély elmúlt, – jelentette ki gőgös mosolyja a gömböcke, és cigarettát kapart elő a bórnó közül. – Ez biztos? – Legyen egész nyugodt. Ha valamit én kieszelek, ott nem csúszhat hiba a számításba. – Előre a kiesívatak felé, roham léptek be. – Egy pillanat még. Csendült fel a hátuk mögött egy hang. Ha szabad érdeklődnöm, hová oly sietve? Valósággal hátrapattantak ettől a hangtól. De meg is volt rá az okok. Olajbej állt nyugodt, fölényes mosolyával, kezében egy nehéz, tiszti revolvert szorongatva. Göbbőcke még kasszafúró korában arról volt nevezetes, hogy minden munkájához alapos részletességű tervet készít. A szakértők alaposságával kiszámítja a papírformát, és csak biztosra megy. Sajnos azonban, ahogy a lóversenyen sem válik be mindig a papírforma, ugyanúgy nem válik be a hadi tervese. Így történt azután, hogy Gömböckének módjában állt egy inspiciáló igazságügyi államtitkár alaposságával végig tanulmányozni Európa néhány fegyházát. Most is igen alaposan kidolgozta a tervét, és biztosra vette, hogy minden sikerül de sajnos nem számolt azzal, hogy lesántul a versenyparipa, vagy idő előtt felbukkan egy rendőr, aki nincs is szolgálatban, csak éppen hazafelé igyekszik a babájától. Nem számított arra, hogy Olajbej, aki gyalog tette meg az utat a tábor széléhez, ahol az állítólagos futár várta, nem gyalog teszi meg visszafelé a hosszú utat. Olajbej, aki kényelmes ember volt, felpattant egy lóra, melyet az egyik járőrtől vett el, és némi kerülővel, de nagyon mérgesen visszafelé igyekezett. Sem a ló, sem a kerülő nem volt benne gömböcke számításában. Így történt, hogy utolérte őket is, revolvert foghatott rájuk. Igen súlyos pillanatok következtek. Az az érzésem, mondta olajbej, hogy túlságosan sok gondot okoznak maguk nekem mostanában. Mi általában sok gondot okozunk az embereknek, és nem csak mostanában, felelte Roni. Nem zavarja az urakat? kérdezte a bej, és némi vidámság csillant meg a szemébe ha mellesleg most megölöm magukat. Hát, hogy őszinte legyek, mondta Roni. Nem igen tudom összeegyeztetni a terveimmel. Ennyire sajnálom, de lássa be, hogy kénytelen vagyok. Nem áll módon továbbra is ennyit foglalkozni magukkal. Nem tudom, elhiszik-e, de sokkal fontosabb dolgaim is vannak, mint az, hogy állandóan maguk után szaladgáljak. Ezért gondoltam, hogy halljanak meg inkább. Kedves ötlet, jegyezte meg Gömbőcke. De megvallom őszintén, nem szívesen magunk magunkévá. De borzasztó, hogy kedvük ellenére kell tennem. Viszont ígérem, hogy nem tartsuk el az egész, és alig fogják észrevenni. Ez kedves figyelmesség, mondta őkusz. Hát, ugye, szerénykedett a bej, az ember igyekszik, és hogy egy kicsit fel is vidámítsa magukat. Megvallom őszintén, sokkal kínosabb halánemet választottam, de úgy látom, változtatni kell ezen az elhatározásomon, mert a hónap reggelig időt hagyok maguknak, még néhányszor megszöknek. – Talán unja? – kíváncsiskodott őguszt. – Nagyon. És éppen ezért kénytelen vagyok most néhány jól irányzott revolvergolyóval kettévágni ezt a gordiusi csomót. – Erről szó sem volt – kiáltott fel idegesen gömbőszke. Épp most mondta, hogy a revolvergolyóval akar végezni velünk. A kettévágás nem szerepel a megbeszélésben. Bocsánat, mondta finom mosolyjal a bej. Legyen szabad megjegyeznem, hogy mi sem áll tőlem távolabb, mint hogy kettévágjam önöket. De ez most mondta, kiáltott fel gömböcke. Le akarja tagadni. Először azt mondta, hogy a revolvergolyó, és nem sokkal később azt mondta, hogy kettévágás. Nem szabad becsapni a jámbor vidékieket. – Egy kis tévedés van, – mondta még finomabb mosolyjal a bej, és egy kevés gőg is kicsendült a hangjából. Úgy látszik, maga sohasem hallott nagy Sándorról. – Dehogyis nem hallottam, – felelte a kis kasztafúró. Együtt ültem vele Bukarestben. Jelentőség teljesen tette hozzá. Erős felindultságból elkövetett betöréses lopás. Másfél év. – De tévedés, – mondta a bej. – Persze, hogy tévedés volt. Én nem is voltam benne a lakásba. Csak falasztam ennek az izének, uh, Sándornak, és ráadásul a bíróság nem vette tekintetbe az erős felindulást. E, – Van ez úgy néha – jegyezte meg a bej. – De ha szabad némi felvilágosítást adnom, én a macedóniai Sándorról beszélek. Gömböcke legyintett és fölényesen mosolygott. E, – Én ne higgye már! Tizennégy rendőrfogalmazónak akarta beadni egész Európa területén, hogy macedóniai származású. Én mindig röhögtem, mert tudtam, hogy portugál. Természetesen nem is Sándor az igazi neve. Ez akkor derült ki, amikor együtt ültünk a témban. De mondom, hogy tévedés. De milyen tévedés? Én is megmondtam, őszintén szólva nem is tudták rábizonyítani a vádat. Mi azt mondtuk, hogy találtunk mind a négy aranyórát. De nem hitték. Sőt, akar egy jó tanácsot tőlem? Ezzel a kifogással ne is éljen soha. Nem hiszik el, és rettentő nagy pofonokat adnak. A bej elnevette magát. Hát, mulattat engem ez a beszélgetés, és megvallom őszintén kicsi imponális nekem, hogy emberek ilyen nyugodtan legyenek, holt biztosan bekövetkező halálok előtt. Mi ilyenek vagyunk, mondta August, és bordinkáplár indítatva érezte magát, hogy szintén megmondja az ügyről a véleményét. Vagyunk. Ha szabad kérnem, – szólt közben idegesen Gömböcke. – Talán ne beszéljünk másról, amíg ezt a kérdést nem intéztük el. Nem tudom úgy örök álomra a szemem, hogy ne tisztázzam ennek a csirkefogónak a dolgát. – Na igen, – mondta a oktató hangon a bej. – Ez nem az a Sándor, akiről én beszéltem. Ennek kicsi volt Macedónia. – Most mondja. A csibésznek mindig ilyen nadzási mániái voltak. A szingszink cellája talán nagyobb volt. Ugyanis, ha nem mondtam volna, ott is együtt ültünk. Maguk nagyon sokat ülhettek, jegyezte meg a bej. Igen, mert könnyen elfáradtunk. De mi az, hogy kicsi volt Macedónia? Értsünk szót. Az az alak nem is járt soha Macedóniában. De értse meg, öregem, én olvastam. Az egy kijerőszakot jegyzőkönyv volt, amit maga olvasott. Nagyon verték, tehát végül azt is aláírta, amit akartak de a főtárgyaláson visszavonta a vallomást. És akar tudni valamit? vajuk meg őszintén, hogy egy ilyen nagy kaliberű csirkefogónak jogosan lehet kicsi Macedónia. Ezt persze csak privát meggyőződésemből mondom. Példaképpen, mert, mint említettem, soha sem járt Macedóniában. Tudtom, ma nincs is ott semmiféle fegyintézet. A bejt nagyon mulattatta ez a beszélgetés. Anélkül, hogy revolvere megrezzent volna a kezébe, tovább folytatta, mert ki akarta élvezni. <gül> Maga <gül> nagyon makacs ember, barátom. Értse meg, hogy volt egy nagy sándor nevű császár. Ne is folytassa, legyintett Gömböcke. Mondom, hogy nagyzási hóbortba szenvedett. Ambicionálta, hogyha bemegy a lokálba, akkor mindenki császárnak nevezze. Pesgőzött és bóléti volt. Ritka gavallérember volt, de sajnos egészen harmadrendű kasszafúró. Olajbejjel látszott, hogy kezd fáradni. Végezzünk, sóhajtotta lemondóan. Úgy látom, nem tudom megértetni magával, hogy az én Sándorom nem a maga Sándorom. Akiről én beszélek, annak az apja Macedón Fülöp volt. Akiről én beszélek, annak az apját is Fülöpnek hívták. Kis, összerázott emberke volt az öreg. Te pörtjű Filippinek csúfolták. És mindenki szerette, mert nagyon derék fickó volt. Csikágóba végezték ki szegény. Most még csak azt mondja meg, mi köze az öreg töpörtűnek ahhoz, hogy maga ketté akar vágni bennünket. Olaj bejt kezdett kijönni a sodrából. Makacs ember volt, aki megszokta, hogy mindig keresztül viszi az akaratát. Most elhatározta, hogy semmiképpen nem enged addig, amíg meg nem győzi ezt a kövér szamarat a saját műveltségéről. Ide hallgasson. Én csak ugyan ketté vágom magát, ha nem hagyja abba ezt a marhaságot. Értse meg! hogy Nagy Sándor, a híres macedóniai uralkodó egyszer olyan feladat elé került, hogy ki kellett volna oldoznia egy igen ravaszul összebogozott kötélcsomót. Hát ez az, szakította félbe diadalmasan Gömbőcke, És még maga vitatkozik velem. Egyszer porcáidba úgy összekötözték a rendőrök, hogy mocsani se tudott. De Nagy Sándor kettévágta a gordiuszi csomót. Úgy van, az én Sándorom is kettévágta a csomót. De értse meg, hogy a porcaidi csomó is más, és a gordiuszi csomó is más. Én megértem, de fogalmam sem volt róla, hogy gordiusba is összekötözték a rendőrök. De nem kötöttek össze senkit gordizba a rendőrök, mondta fáradtan olajbej. Ez körülbelül egy képletes feladat volt, amit a király kapott. A csomót senki sem tudta kioldozni, mire Macedóniai Sándor, a portugáliai, javította ki gömböcke. A Macedónia Sándor – kiáltotta a ellentmondást nem tűrő hangon a bej. Kihúzta a kardját és kettévágta a csomó. Erről beszéltem. És nem arról, hogy magukat kell kettévágnom. Kicsit higgadtabban hozzátette. Bár az az érzésem, hogy maga minden esetre megérdemelni. Rövid lépést tett hátra. Hát, uraim, a e rövid csevegés befejezése után melynek egyébként örülök, mert azt akartam, hogy nyugodtan és kedélyes hangulatba távozzanak el az élők sorából. Be kell fejeznem élvezetes diskurzusunkat, bár szabadjon megjegyeznem, hogy a híres európai műveltségüknek nem sok nyomát találtam. Most látom, mennyire igazságtalanok azok, akik az arabokat tudatlan és tanulatlan félvad embereknek tartják. Félkézzel cigarettát vett elő, és anélkül, hogy revolvere egy centimétert is elbillent volna rágyújtott. Én most nagy küzdelem előtt állok, és az ellenségeimmel, ha csak ilyen kis számba kerülnek elém, nem tudok hosszabban foglalkozni. Szükség törvénybont, és ilyen esetekben a hadvezérnek néha egy személybe bírónak és hóhérnak is kell lennie. Tény, hogy nem úri embernek való munka, de nem tehetek róla. Most tehát, ha szabad-e kifejezést használom, önök jobb létre szenderülnek. Azt hiszem, ilyen esetben nem állt egy kis kíméleti idő, hogy magukba szállhassanak. Ezt a kiméleti időt három percben állapítom meg. Nagyot szívott a cigarettájából, és udvarias mentegetőzésképpen hozzátette. Ne vegyék rossz néven, hogy csak három percet adok, de még sok dolgom van. Aztán hirtelen csend lett. A négy embert, nem tévesztette meg az előbbi vidám csevegés és a bej előzékeny hangja. Tudták, hogy életük legizgalmasabb, és talán legutolsó pillanatait élik, és tudták, hogy ez a nagy kaliberű revolver, amely rezzenés nélkül irányult feléjük, a kabilvezér izmosöklében három perc múlva feltétlenül eldördül. Ez a kaland csak ugyan életveszélyes volt, de cseppet sem meglepő, hogy így végződik. Fel is készültek már rá indulásuk pillanatában. A légionista sohasem adja fel a reményt. Most is látszott mind a négyükön, hogy lázasan gondolkodnak hátha akad valami móda megmenekülésre. Ez azonban nem gátolta meg azt, hogy a halál közelében csak ugyan ne idéződjék fel bennük életük egy-két izgalmas és érdekes epizódja, amelyet talán el is felejtettek már, de amely úgy feléled az emlékezetben, mint ahogy a vízbeugró öngyilkos lelkében is végigszalad az ugrástól a végzetes, nagy csobbanásig néhány másodperc alatt egész elmúlt és elrontott élete.